aki feljutott a csúcsok csúcsára, <kül> vagyis mind, klub, mind a klubjával, mind pedig a válogatottal elérte a legnagyobb sikert. Ugye nem kérdés, hogy egy klubbal mi lehet, egy klubcsapattal mi lehet a legnagyobb siker, hát ez egyértelműen az UEFA bajnokok ligája serlegének elhódítása, nem kérdés. És, és az sem kérdés, hogy egy válogatottal mi a legnagyobb siker, ez pedig a világbajnoki cím. Ki az az edző, már pedig egy ilyen edző van, aki mindkettőt elnyerte, és, és ezt kiegészítem egy másik kérdéssel is, mielőtt még nagyon felizanának a telefonok, hogy ki az az edző, aki pedig majdnem. Ki az az edző, akinél nagyon kevésen múlott. Éppen a minimális különbségem múlott, hogy ez nem sikerült, de nem sikerült neki. Holott, azon kívül már mindent megnyert. Haló, haló! Jó napot kívánok! Jó napot, Jó napot kívánok! Hát én az első kérdésnél a Marcello lippi gondoltam. Így van, Marcello Lippi futballtörténelmet írt tegnap este azzal, hogy az ő klubcsapatával elért, a Juventusszal, pontosan tíz évvel ezelőtt elért. 1996-ban elért Bajnokok Ligája győzelmet, most megfejelt egy világbajnoki címmel, és az is még érdekesség, hogy mindkettőt 11-es rugásokkal szerezte, igen. és az is még érdekesség, hogy mindkétszer ott volt egy játékos a pályán. Egy bizonyos játékos, tehát egyetlen egy olyan játékos van, aki mindkét esetben ott volt a pályán, mindkét csapatban ott volt. Igen. Ki lehet ez a játékos? Buffon. Nem, nem, akkor még nem, nem, Perúzzi az olasz kaput. Igen, akkor tényleg a türelmet hát akkor elősen Del Piero. Így van, Alessandro Del Piero az, aki mindkétszer ott volt a pályán. Igen. Hát gratulálok, mindenféleképpen nyert. Nagyon szépen, Az önnyereménye ön egy a, a, a védegylet füzeteknek a legutolsó kötete, ami előtt odaláncolod magad című. Igen. A, a Hungária Körül 162 szám alatt veheti át. Nagyon szépen köszönöm. Egy nevet szeretnék kérni. E, Dohándi Tibor. Donádi? Dohándi. Dohándi Tibor. Rendben van, várjuk ön szeretettel a, és, és a nyereményével. Körül 162. Így van. Viszontlátásra. Viszontlátásra Tibor. Hogyha valaki tudja a választ, hogy ki lehet az, aki a futballban mindent megnyert, gyakorlatilag ezt az egy dolgot nem nyerte meg, ö, ö, egész konkrétan nem sikerült, ö, nem sikerült mindkét ö, edzőként, mindkét szinten, tehát válogatott szinten és klubszinten egyaránt a csúcsra jutni, az még mindig hívhat minket a 2234881-es számon. Úgy értjük, hogy ő járt hozzá a legközelebb, hogy mindkét esetben döntőt játszott, az egyik döntőt megnyerte, a másik döntőt meg tizenegyes rugásokkal elveszítette. Van egy telefonunk. Haló, haló! Halló, halló. Oh, sziasztok! Nekem csak egy tippem, mert nem tudom, hogy a beckenbauer -e. Így van, yes. így van! Találat, találat! Franz Beckenbauer, ugyanis ő 1993-ban az újrendezésű bajnokok ligájának ez a második kiírása volt, a Cren az Veszda ellen ja, igen, igen, igen. vezette az Olimpik Marseille csapatát, mint edző, és 11-es rugásokkal veszítették el azt a bizonyos döntőt. Ez volt a tippem, csak nem emlékeztem rá százszerzelékosan. Hát egyébként évek, tévedek, az egyébként, az egyébként, egyébként egy, elnézést, egyébként tévedek, 91-ben volt, ez nem 93-ban. 93-ban győztes döntőt játszott a még pedig a Milán ellen. De akkor már Jean-Pierre Papel a Milánban volt. Mindig, mindig megtalálta a vesztes klubot, szerencsétlen. Nem tudtam elkérni az illetőnek a nevét. Így most aztán úgy jártunk, hogy nem tudjuk odaadni neki a nyereményt. De hogy nem maradjunk így, szerintem tegyünk fel még egy kérdést, és akkor még egy nyereményt lehet vinni. Ez konkrétan hmm. pedig az lenne, Ez ahogy... konkrétan pedig Zinedin Zidára vonatkozik. Én Zinedin van. Zidára, aki hiába... Ö hogy is mondjam, lett negatív hős tegnap, ez is csak a, ez, ez is csak a média rája belőle. Az én szememben így is a legnagyobb zseni, és a legnagyobb hős, és az én szememben így is a futball egyik legnagyobb egyénisége, és semmit nem veszítettem egyébként az ő iránta való rajongásomból, ilyen ő, ilyen ő teljességében, és nem lehet kiforgatni önmagából, ő ez az ember, ez az ember, aki meggondolatlan, ez az ember, aki, aki agyatlan, aki és fiel. ez az ember, aki egy ösztönös zseni, és ez minden mozdulatában jelen van, akkor is, amikor a labdába fejjel 98-as döntőben, akkor is, amikor a Materazzi-ba fejjel a 2006 os De döntőben. A Robi, arról, egész konkrétan akkor a rajongás, hogy a robinak a lakásában van egy hatalmas zidán poszter, valamelyik adidas reklám részeként, ahol milyen szavak hangoznak el sem. Ha akkor ha, ha akarsz lenni, mint Zidán, szükséged van néhány dologra, ilyen például az önfegelem, ilyen például az alázat. Ilyen például a fegyelmező, ilyen, ilyen, ilyen jelzők vannak ott konkrétan. Tehát, hogy mondjam, ez a, ez a, ez a marketing orca, amit Zidánról fest ez a, ez a világ cég, ez a bizonyos az Ez hát, hogy is mondjam, legkevésbé sincsen köszönő viszonyban a valósággal. kérdésünk mindig nem tettük fel, tehát, hogy mi, mik az Idánnak a címei konkrétan miket is nyert az Idán, és még egy dolgot az hogy azért szeretem többek között, mert média képtelen. Tehát hiába próbálod becsomagolni a lehető legtöbb pénz alá, leg, a csomagot. És egyszerben lehet. Ja, ja, de ez a. Csomag... Nagyon remélem, hogy aki hív minket, az konkrétan a, az, az előző megfejtő, hogy elmondja a nevét. Hello, hello. Nem, nem az előző megfejtő, hanem az Zidán ügyben telefonálok. Hello. Igen? A kifele? Hát a címeket kéne sorolni? Mm. Így van. Mondjuk egy ötöt. Hát mondjuk, mondjuk egy, hát inkább, hát inkább hetet, jó? Inkább sorolja azt, majd Jó, oké, akkor olasz és spanyol bajnok, ez biztos. Így a van. Bajnokok ligája győztes. Így van. A Superkupa világliga? Vagy igen. Világkupa. Európai szuperkupára céloz? Igen. Ezekben az országokban nem időzünk el? És pedig? Spanyol szuperkupa, olasz szuperkupa? Ja, ja, ja, azt mondja a Spanyol szuperkupa, Az megvolt. Az is megvolt, olasz szuperkupa is volt. Az is, van, igen. Az fontos. is volt. Sőt, az olasz bajnoki címből kettőt is szerzett. Ez még az igazsághoz tartozik. Folytassuk a sort, mert hol van még a vége? Hát a válogatottság az Európa-Bajnok és világbajnok. Így van. Egyéni címek? Egyéni. Azt mondja, egyszeres aranylabda, háromszoros FIFA, best player. Azt lehet mondani, hogy amit kitaláltak a futballban, úgy <gül> <ugye> általában, <gül> nem, amit nem így meg az lehet nyerni. Kapus. Nem volt legjobb kapus, ez igaz. Ez a mérkőzés. <gül> így van, így van, így van. Azt mindent megnyert. Tehát én, én azt gondolom, hogy ez az az ember, aki, aki ezt a futbalt, mint játékot úgy, ahogy van, megcsinálta. Tehát amikor, ha ez a futball ez egy szoftver, szoftver lenne, akkor el lehetne mondani, hogy Zidán az, végigjátszotta. aki végigjátszotta, és a végén eljutott a, a Mission Completed feliratig. Én is kérdeztetek valamit? És tegnap ki is kapcsolta a gépet egyébként. <gül> <gül> <Külőző> kilőtte. Na mit mondott Mattarazzi szerintetek? Fú. Én szerintem én szerint, ö, tényleg semmi másra nem tudunk gyanakodni, mint hogy a, a, a személyes identitás szentháromságának háromságának valamelyik elemét ö, ö, ö, gyalázta. Jó, nekem meggyőződésem hogy a feleségét, vagy a gyerekeit mocskolta, a Robi, Robi szerint a vallásába, szerintem vagy a származásába szállt Iszlám, száll bele. iszlám észlám, vagy arab, vagy valami ilyesmi világ. <háll> én pedig a kinézetre gondolok, és a hajhosszúságra. Ú, uh, hát az az kevés. Mondja, Szerintem is kevés egyébként. Mármit, <gül> ahol jó, hát az kicsit. Nem. Igen, de, a, de az a, a kijelentés, hogy az se valószínű, hogy azt mondta neki, hogy vonulj vissza most. Fejezd be. Nem kell neked ez a világbajnoki cím. Hagyd el. Hagyd nekünk. Mi hazavisszük. <gül> Hát ez van. Mi van, Zizu, nem bilod terhelést? Ennyi, ennyi szinte bőven elég. Vagy ez a mi van, Zidan nem vagy, Vidám? <gül> nem akarsz a reoc levezetni? <gül> ja, a Re -re, csejt, jól. Jó, vár a Reoc! nagyon provokatív kielentései voltak. Tehát... Azon se csodálkoztam volna a Urbán fejeli <gül> Az lenne a kérdésem, hogy mi a neved? Mert csak így tudjuk odaadni az ajándékodat. Rendben, Eszenyi Tamás. Esznyi Tamás. Tamás, itt vár téged a, a, a védegyletfüzeteknek a kötete. Oké, rendben. Köszönöm. Köszönöm. szépen, hogy hívtál hello. minket. Hello, hello. Kultúra és kritika. Minden, ami tudomány, művészet és sport. Keményen és könyörtelenül, de nyitottan és konstruktívan, mert a kultúra szereplői ezt értemlik. Na, adjunk az SMS-eknek. Még az előző témához a Nyilas is látja ezeket, már mint azokat a helyzeteket, amiket például a Várhidi, de ő nem a szavak emberevéli, ez Brogyi. Hát ezért sem kéne többek között szakkommentátort faragni belőle. Lehet tudni, hogy konkrétan Zidán miért fejelte be az olaszt, kérdezi az SMS író. Na hát, ezt próbáljuk találni. Akinek vajú megfejtése, az továbbra is írhatja 0 88 30 30, 30 88 re És Arigó Szakki, kérdezi az SMS író. Ő nyert a BL-t és 94-ben a VB-t elbukta a döntőben. Így Úgy van, nagyon, helyes. pontosan olyan annyira helyes a megfejtés, mint a... Mint a... Beckenbauer. A, a Backbauer esetében, úgyhogy ha SMS-ben elküldi a tisztelt SMS író számunkra a nevét, ugyanerről a számról, akkor ő is átveheti az ajándékunkat, mert pontosan olyan helyes megfejtés, mint a Backbaueré. Engem a meccs után pofán fejjel dzizú írja nekünk, Flori, eltört az órom, de igazat adok neki. Ez Urbán Flori. Hát. Köszönjük, őt szegény is a hallgatók. Köszönj szegény jó Flori. Nem volt durva a büntetés, Ne Az a De Flori is megérti, ez a, ez a szép benne. Van. Na, mi a következő téma? Kifújt a WB, nem? Vagy, vagy most még maradjunk? Úgy érzed? Hát mehetünk, mehetünk tovább, mert van így Menjünk, Menjünk tovább, menjünk a Tesco gazdaságos kormány szóvívőre. Igen, DangS MS-éről beszélünk, aki a Tesco Áruházok kommunikációs igazgatója. Lesz a kormány új szóvívője. Mm. Szépen. Mindig a sűrűjéből merít a miniszterelnök. Én, e én ezt szeretem benne. Jó, de de nem, nem az a szép ebbe a sztor, uh, sztoriba, hogy, hogy most a te tesco jön egy kormányszövő, hanem hogy ugye, miért kell jönnie. Azért kell jönnie, mert, uh... mert. Az előző az RTL klubtól jött, de nem zseniális is egyébként, de, de tényleg, de, tehát hogy mindig a legjobb helyekről válogat, az igazi elit klubokból. De, de még csak ez sem érdekes, hanem azért, mert a. Hú, milyen neve a volt fókuszos figurának? Batiz, Batiz András. Ba, Batiz, ugye, Bat Batiz András, aki, aki hát, uh, má már letette a magyar közéletbe a maga névjegyét a fókussal meg a Fókusz plusszal, és az egyéb magas való műsorokkal, ő úgy döntött, hogy, uh, hogy hát ugye ez a kormány szövőség ez igazából méltatlan, ő nagyobb feladatokra válik. És, uh, és, és emiatt hát uh, pótolni kellett ezt az embert, uh, és, és ez, ezért merült fel egyáltalán a kérdés, hogy, uh, hogy, hogy most valószínűleg akkor ugye a Tesco-ból érkezik valaki, de én, én, én számomra az nem egy ijesztő uh, kép, hogy, uh, hogy a Tesco szóvivője elmegy a magyar kormányzathoz szóvűsködni, azt gondolom, hogy egy szóvivő feladata nagyjából mindenhol ugyanaz. Az viszont egy kifejezetten riasztó kép, amikor azt látom, hogy a fókuszból, a fókusz műsorvezetői székéből emberek kormányzati döntéshozatali pozíciókba mennek át, mert, mert, mert, mert nem érzem annyira egyértelműnek ezt az életutat, nem vagyok egészen biztos, hogy szakmailag és minden más tekintetben megfelel, mint tudom én mondjuk, a fókuszban szerzett a rutin és tapasztalat az, hogy hogyan kell embereket megrikatni, hogyan kell emberi tragédiákat hirdetési bevételekre váltani, hogy ez a fajta gyakorlat, ez mondjuk, mondjuk segíti egy kormányzati munkát. Tehát nem vagyok egészen biztos abból, hogy Batiz András bármi is legyen a feladata, mondjuk ugye ezen a központosított struktúrán belül is lehet tudni, ugye hogy, hogy ő azért nagyon közel áll a miniszterelnökhöz. Őt a miniszterelnök nagyon-nagyon szereti, hiszen olyan meglepetést és ajándékot kapott tőle az esküvőjére. Aminek mm ország örült. Aminek egy egész ország örült, és, és, és ebből az emberből, aki négy évvel ezelőtt még tényleg a fókuszba riportot a, a kétfejű két disznóról. <gül> Azt holnap az után lehet, hogy Vladimir kutyiddal fog tárgyalni, hogy itt tudom én de de ténle, hát, legyen a, a móvil, gáz. A az az bizonyos, bizonyos területeken hihetetlen jól működik, hát más területeken még hagy kívánni valót maga után, de úgy látszik, hogy a versenyszférának a legmocskosabb már nagyon-nagyon könnyen lehet kormányzati kerülni. Biztos, egy biztos, hogy ezt Bratis András mellett szóló érvként el kell mondani, hogy, hogy azt szokták mondani, ugye, hogy a politika, az igazán jó politikus, az kellően gátlástalan, kellő, kellő, kellően kegyetlenül tud nyomulni, és, és azt gondolom, hogy ha van jó, jó próba terep erre, hogy az ember az ezirányú kijeit így kinemesítse. Az a kereskedelmi média. És, hát és azon belül is a fókusz. Igen, hát a Igen, a de fókusz a csús műsorádnak. Igen, Igen, de hát még a kétfejű disznó az hagyjának, a kétfejű gyerek, meg, meg hát mi egyéb? Tehát milyen érzés volt? beteg Gábor. Milyen, milyen, milyen érzés volt a fiadat elveszíteni? Tudná róla mesélni pár szót erről a szörnyű tragédiáról? Mi történt? De közben a... mondják bele a Közelít, hogy sírjon, sírjon sírnia kell. közelít. közelít, közelít, közelít, közelít.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 Materazzi írja nekünk, oda kéne adni a beszólós videót egy CIA dolgozónak, aki tud szájról olvasni, egy kávészület szünet alatt megmondaná, mit is mondott. Ür, mindegy, honnan jön az új szóvivő Batiz András utáni űr betölthetetlen távozásával sötétség borul nemzetre. Nem, nem fog távozni, nem fog távozni. Megnyugtatok mindenkit, hogy ő felfelé bukik. Fel, felfelé, és egyre nagyobb és nagyobb beleszúlása lesz a nemzetügyeibe Batiz Andrásnak, és azt gondolom, hogy ez már ez Egy modern jó. reformkort, egy új, de tényleg a reformkor itt van köztünk, köztünk és itt, ő az, aki itt, ő van, itt van körülöttünk, megtörténik, csak örüljünk neki, csak tudjunk neki örülni, és, és a reformkor minden reformlépésének kellő módon tapsoljunk. Én mindig azon gondolkodtam különben, hogy, hogy Ugye egyértelmű az a kormányzati szándék és retorika, hogy, hogy a reformkorral feleltetni meg most ezt a következő négy évet. hogy Úgyhogy gondolkoztak-e azon, hogy ki az új Szécsényi például? Vaj, vagy, vagy talán ki... talán Batiz. Vagy ki az új Kosút, meg nem mm, akkor... ja, Igen, igen, igen. Vagy Veselényi, vagy kölcsei. Hmm. De szerintem csak Batiz András képes a, azt a paradoxont végre a költségvetésbe, fel, illetve a magyar gazdaságba feloldani, hogy az egyensúly az amortizálja a reformokat, jól mondom? <gül> és ez, e, ezek így kölcsönösen egymás gyengítő dolgok egyébként, de majd, de majd ez, az, ez az a Gordius csomó, amit Batiz András fog személyével elvágni, kettévágni és megoldani. Uh, nagyon uh, remélem egyébként. Én, én, ha valaki, akkor ő. Nem mondom, hogy ő igen, de azt mondom, ha valaki, ha valaki él valaki ebben az országban, akkor az vagy ő, vagy a kétfejű disznó. Hát figyelj, Más le, nem lehet. A is számít. Úgyhogy, a, a, hát idáig is a szakmaiságáról volt híres ez a kabinet, Például újra említsük meg annak a Bajnai Gordonnak a nevét, aki már olyan hatalmas szakmai sikereket könyvelhet el magának, mint egy vállalatnak a tökéletes csődbevitele milliárdos tartozásokkal. Hmm, valamint néhány gazdának az öngyilkossága. Jó, azért már különben most az új fejleményeihez egyrészt hozzá tartozik, hogy Karsai az... Ö, ö, elnézéskért, elnézéskért a bajnaitól, mert a bajnai megmutatta neki a különböző céges történeteket meg papírokat, tehát nem biztosan azért, hogy papírokat mutogatott neki, lehet, hogy van lehet, hogy a kis valamelyik kis lábtörmele betörött hogy valami mi történt, és jó, ezért... na jó, ne, ne, azért szerencsére azért Magyarország nem. Ne, nem, nem, nem valami szicíliai, szicíliai kis falu ahol, ahol ilyen dolgok történhetnek, nem. Ez, ez az ügy hát most... az utolsó információnk mielőtt még bocsánatot kért az volt, hogy az a kis kedves kis kis az az ő gyereke? Majd bocsánatot kért. Hát ennyit tudunk a sztoriról. Aztán még egy megfejtés arról, hogy mit mondott Materazzi úgy focizol, mint egy magyar. Mm, jó, jó, ez, jó ez, ez nyilván egy komoly, komoly, komoly indíték lehet egyébként. Ennél sokkal súlyosabb tettek elkövetésére is. Úgy szakért ezt, mint egy magyar. Mm? Na igen. Jó vagy, mint a Baltiz András. Ugyan eredményesen játszol, mint egy brazil. Hát igen, igen, igen, igen, igen. Te Te edúrott az agyar, már. jó. Jó, egyébként onnantól kezdve, hogy kiestek a brazilok meg az argentinok, nekem ezt a vb-t már semmi sem ronthatta el. Tehát, hogy így igazából minden tökéletesen alakult. És igazából elmondhatjuk azt, hogy a két legjobb csapat játszotta a döntőt, és elmondhatjuk azt is, hogy az olaszok rászolgáltak arra, hogy világbajnokok legyenek, megérdemelték. Annyit, annyiszor láttuk már őket veszíteni. De annyiszor, de annyiszor, és mindegyik alkalommal a szörnyű Trapattónival, meg a, meg, a, meg a borzasztó bal szerencséjükkel, meg a mindenféle védekező taktikájukkal, hát hogy is mondja, meg is érdemelték. Tehát azért rászolgáltak arra jó néhány vereségre, többek között a 94-es vereségre is egyébként szerintem rászolgáltak, mert ott is gyilkolták a futballt, abból éltek. Roberto Bajon kívül ott senki nem, nem, tett, nem tett szinte semmit a győzelemért, hanem itt tényleg egy, egy támadó futballt szólasz válogatottat láttunk, és én mindig örülök, amikor a sorsa támadó futballt jutalmazza és a védekezőt pedig, pedig bünteti. Az ügyben egyébként még ezt, hogy tegyem fel ezt a kérdést, mert a, a VB elejé óta kommentáljuk a meccseket, és már az elég komoly mellé nyúlásaink voltak, főleg a Robinak egyébként teszem hozzá. Úgy, mint? Hát úgy, mint például uh, várjál, azt mondtad, hogy a, a franciák azok így takarodjanak, mert ez a motivátlan csapat, ez ki kell, hogy Na jó, de, hát csoport, neked, jó, de neked, sport, neked mi volt a benyomásod adott. az első két meccs ez után? Egyébként. Aztán spanyolokat tetted meg végső befutónak, ha jól emlékszem. Igen, Igen hát a csoportmeccsek alapján. Hát csoport, hát csoport alapján jogosnak tűnt a, a spanyoloknak. Hát sok minden tűnt jogosnak. Épp ezért vagyok kíváncsi ezek után arra, hogy a te két állandó kipécézetted. A Perotta és a Jakinta, akiket egyébként én se tartok olyan a hihetetlenül jó az hogy értékeled a tegnapi döntő alapján. Tévedésnek tartom mindkettőnek a játékát. Ó, erre voltam kíváncsi, Egy én én továbbra, is. továbbra is. Okay. Okay. Igen, csak igen, csak igen. <laughs> Természetesen. A, már a meccs kezdete, a kezdet kezdetén, de rosszit kellett volna kezdetni Perotta helyet, nem csak azért, mert egy a jobb futbolistáról van szó, hanem azért, mert pihent. Tekintettel, hogy az ők is könyöklése után négy meccs eltiltást kapott, ezt letöltötte és egyébként lippi is rájött arra hogy ez hogy ez hiba és behozta a cselekén, csak hát plusz egy cseréje lett volna. Hát, ö, amit egyébként tudunk is, mert hogy azért ismerjük az edzőket annyira, pontosan tudjuk, hogy gilardino hozta volna be, lett volna még egy cseréje, mert annyi sem felmutatta már az ő preferenciáit, szóval, ö, szóval az, azt már így a kezdetkezetén megúszhatta volna, és akkor nem kellett volna erre cserét vesztegetni, hogy behozza a perotta a helyett a, a derosszit, és hát Jakinta pedig hát továbbra is katasztrófa volt. Tehát hogy a Jakinta az a lippinek az a tévedése, ami kitartott a világbajnokság legvégéig, és a csapat elbírta elbírtalják kint a pályán. Kaptunk egy olyan SMS-t, amit ami most nagyon el kell gondolkozom. Ezt így fel is ajánlom közös gondolkodásra, hogy meg elfogadjuk -e ezt az ajánlatot, vagy nem. Batiz András írt nekünk. Szeretnénk csatlakozni hozzátok reggelente a rádióban, mert én csak igazat tudok mondani, jó csapat lennénk. Hmm, megontolandó ajánlat. Van egy telefonunk. Haló, haló? Hmm. Még sincs telefonunk. Lehet, hogy a drága jó Batiz Andrásnak elment a kedve a műsorkészítéstől. Írtelen, ahogy fölvettük a de hát, hogyha ő csak igazat, igazat tud mondani, akkor semmiképpen nincs hely ebben a stában, mert mi, enne, mi ilyet soha nem tennénk. Erotikus percek, intim kalandozás Grétával és a cicákkal. A hívásdíja mindössze 240 forint másodpercenként. Na ezt nem! Semmi cicázás, semmi emeldíj. 22 34 88 1 Hát, amilyen ö, könyörtelen elszántsággal ment az Izu neki a materazzi az, ugyanezt az elszántságot tudja Kim jong teljesíteni, az észak-koreai vezető, aki öröktől fogva észak-korea ellenségének nevezte az Egyesült Államokat, és totális háborúval felel bármilyen bosszural rakéta a kísérlete kapcsán. Ugye az az előzménye a dolognak, hogy a Japán előterjesztett a ENSZ kartára hivatkozva szankciókat észak-korea ellen, na erre lett ez a, ez a reakció. Totális háborúval felelünk bármilyen bosszúra. Akkor már alapvetően érdekes, ugye a Japán hozzáállás is ez a kérdés, ez aki most az ENSZ elé akar elé akarja vinni az ügyet, ahol igazán jó esély nincsen arra, hogy bármilyen szankciót fogadatosítsanak, hiszen a, az oroszok azok valószínűleg tartózkodni fognak, míg a kínaiak meg, meg, meg nem, tehát a vétót fognak gyakorolni, és ennek következtében az ENSZ mint szervezet nem, nem fog tudni fellépni Koreával szemben. Mi és Japán, amellett ugye, ugye azt mondta, hogy ezt megteszi, mellett a külügyminiszter azt mondta, hogy, hogy Japán ez esetben az első csapásnak, a, vagy a megelőző csapásnak a jogát is, is fenntartja magának, hiszen, annak ellenére nem hiszen, annak ellenére, hogy, hogy Japán alkotmánya az kizárja annak a lehetőségét, hogy Japán bármilyen módon támadó háborút lépjen fel, hogy megelőző csapást helyezzen kilátásba, de úgy látszik, hogy, hogy, hogy ennek a, az állapotnak is változnia kell, és ez az állapot is változik. Másrészt, hogy meg észak ugye egy nagyon érdekes Országomról amiről egyrészt nagyon keveset tudunk, azt tudjuk, hogy majd 50 millióan, vagy talán több mint 50 millióan élnek ott a különböző éhezések ellenére, tehát hogy azért egy hatalmas országról beszélhetünk, Franciaország nagyságú országról beszélhetünk, ami bár nagyon-nagyon szegény, de, de a rendszer az, az olyan módon militáns, és olyan módon gyúr rá azért a katonai fejlesztésekre, hogy miközben a gazdaság milliószektora, a, hát az nagy túlzás a kőkorszakban van, de hát legalább mondjuk 80-100 évvel el van maradva a nyugati világtól. Eközben a hadsereg állapota meg mondjuk legfeljebb egy olyan 20-30 éves hátrányban van, ami mondjuk jó esélyeket nem biztosít egy háborúban, de, de nem is teszi őket külön esélytelenné adott esetben, illetve hát ami általában érdekes, mert nem, nem nagyon szokták komolyan venni ugye Észak-Koreának a fenyegetőzését, mert, mert mindenki az gondolja, hogy az Észak-Koreai rezsimnek vagy, vagy diktatúrának vagy Kim Jong-ilnek személyesen alapvetően azért kell ez a folyamatos ellenségkép, hogy ennek örvén a belső feszültségeket el tudja nyomni, és azt a katonai diktatúrának amit működtet, az, az következetesen lehessen üzemeltetni. Ellenben viszont hát felhívják sokan a figyelmet arra, hogy, hogy van egy olyan típus logikája ezeknek a diktatúráknak, hogy, hogy ha gazdaságilag ennyire képtelenek menedzselni a, az embereknek az életét, akkor, akkor két lehetőség van. Egyrészt az összeomlás, mert, mert a hadseregnek is egy idő után elege lesz abból, hogy, hogy nem kapnak fizetés, meg rossz fizetés kapnak, meg alig van élelmük. Tehát vagy az összeomlás jön, mint ahogy jött például a szovjet Unióba, vagy, vagy a katonai agresszió jön, mert, mert ugye egy hódító zsákmányszerző háború, hát látjuk jól, hogy például mondjuk akár az amerikai Egyesült Államok kormányát is még négy évre az olajlobbi segítségével mondjuk helyben, helyben tudta tartani, mert, mert megszerezte azokat a gazdasági érdekeket, amire, amire szüksége volt az országnak, és ezzel legitimálta a maga hatalmát. Tehát, hogy emiatt Iszak-Kórea tényleg véletlenül egy ketyegő bomba, és, és az a térség azért egy egy nagyon-nagyon nehéz térség az amerikai diplomáciának, hiszen a, az a világhatalom örködik észak koreának a kvázi függetlensége, vagy legalábbis a fölött, hogy, hogy Amerika olyan különösebben ne tudjon beleszólni az ügyekbe, aki, akiről azt gondoljuk, hogy, hogy a, ebben az évszázadban a szuperhatalmi státuszért folytatott versenyben az egyetlen potenciális ellenfele Amerikának, ugye ez a, ez a népi Kína, vagy, vagy most már egyre kevésbé népi, egyre inkább tőkés Kína minden esetre egy milliárd ember, és, és hát egy egész háromtizedmilliárd ember. És egy ember. hadsereg, amelyiknek a létszáma négyszeres vagy ötszöröse az amerikai. Hát, a, hát bőven a mi életünkben fö, fö, fö, föltornázhatják egyébként két milliárdig. Ezt, ezt a lélekszámot, tehát olyan, olyan exponenciálisan növekszik, úgy, hogy közben nagyon keményen korlátozva van a kínai lakosság szaporulata, hogy az valami döbbenetes korával kapcsolatban meg nekem az volt a -e megdöbbentő, én azt hittem, hogy ők elsősorban orosz fegyverekkel, még a régen, még a, még a szovjet rezim alatt importált orosz fegyverekkel állnak készen létben, és, és mostanában derült ki a számomra, hogy szó sincs róla, nagyon komoly rakétaprogramjuk van, nagyon komoly saját fejlesztéseik vannak, tehát nem csak, nem csak behozták ezeket a dolgokat, és hogy hajlamosak arra, hogy terroristáknak exportáljanak egyébként. Kérdezem én egyébként, hogy <coughs> a mi jó Gyorgyi fiunk ilyenkor hol van? Ilyenkor nem félti a demokráciát, ilyenkor nem kíván demokráciát exportálni, ilyenkor nem kíván a világ... Hogy bevonuljon, bevonuljon esetleg észre a Koreába, erre célzol? Nézd, egy atomhatalmat megtámadni, az mindig hihetetlenül kockázatos. Tehát a, Jó, egy nem, valami hogy... egészen biztos, hogy megtámadná Észak-Koreát, ha, ha a győzelem esélyének a minimál, minimális lehetősége fennállna, akkor Észak-Korea megszórná szőult atommal. És az azért Giorgi fiú lenne a felelős. Szóval Giorgi fiú ezt nem biztos, hogy akarja reszkírozni. kirozni, hogy... ez, ez tisztasul. Nem azért az, mondom, de Úgy nem azért nem lehet, hanem nem, mert még Észak-Korea ne, nem, nem kimondott atom hatalom el, el, elvileg nem ez azok, ok, hanem az, az ok, hogy egyrészt Koreában már vereséget szenvedtek az amerikaiak. Tehát Igen. ugye egy koreai háború már volt, és másrésztről meg, meg ott van Kína. Ugye azt a koreai háborút, hogyha még emlékeztek a történelmi könyvekből, ugye megnyerték az amerikaiak, lezústák Dél-Korea, a dél-koreai szövetségeseikkel, vagy koreai szövetségesükkel szövetségeseikkel az északi részt, viszont akkor történt meg az, hogy, hogy túlmentek a nem tudom én milyen ponton, és a kínai hadsereg egy millió tagja átlépte a nem tudom én milyen határfolyót, és beavatkoztak a kínaiak. Tehát, te, tehát Kínát egész egyszerűen abból a játékból, ami a határai mentén zajlik, nem lehet kihagyni. Márpedig Kína nem fog belemenni abba, hogy Amerika ott erőt demonstráljon, Amerika ott demokráciát exportáljon, mert, mert vélhetően ők úgy érzik, hogy a a maguk rendszerére, tehát a maguk rendszere is, is akkor sikeres, azaz. jó nézed, a maguk rendszere is akkor sikeres, hogyha ilyenkor szomszédaik vannak mint Észak-Koreá. De hát nem van, van ennek bármilyen épeszű értelmezés annak, amit felvetettem, akkor pusztán az, hogy megvilágítsuk, hogy George Bushnak a Háborús Indokai mennyire álszentek és mennyire álságosak voltak. Jó, mondtam. jó, el, George Bush az háborúzni akarna. Nem nem, nem álszentek azok az indokok. George Bush abszolút elkötelezett a háború mellett, jó, és a hadseregfejlesztés fejlesztés mellett, és az űrprogramban az az űr Betelepített rakéták Jó, mellett. De George nem, Bush de, olaj, nem de, George Bush ez. olajat akar, és nem Kínával világháborút, Ezt is tudjuk. nem, jól. Is, nem csak arra... George Bush akarja, azt, hanem George Bush támogatói, meg a családnak a részvényesei, <gül> <gül> ja, akik ö, olaj- és fegyverérdekeltségekben fegyver vannak. Hát persze, persze, hogy szereti azt, hogyha Izé minél több fegyvert vesz az Amerikai. Azt akarom mondani, hogy viszonylag nehéz végighakni úgy a világot, és arról beszélni, hogy a demokrácia mennyire fontos érték, és hogy Amerika mindent megtesz a diktátorok ellen, úgy közben ezek Észak-Koreának a mindennapjai. Arról nem is beszélve hogy most ez a demonstráció, amit a rakétákkal itt elkövettek a koreaiak, ez körülbelül arra vonatkozott, hogy körülbelül milyen hatótávolsága van ezeknek a rakétáknak, és ebből kiderült, hogy nem csak, nem csak a, a, a, a, a Alaszkának a jégmezőit képesek lőni, hanem bizony az Amerikának a, a, a nyugati partját is. És azt tudni kell, hogy a keleti parton, Washington környékén van rakétavédelmi rendszer az USA-ban, viszont a nyugati parton nincsen. Los Angeles-t, San francisco Seattle-t, San t nem védik rakétavédelmi. 5 év múlva lesz, öt év múlva lesz, és akinek vannak részvényei, ne adj istán amerikai rakétavédelmet elhárító üzemekben, azok nagyon jól fognak járni, mert nagy állami megrendelések lesznek, azok a részvények az egekbe fognak szökni. Viszont azt is tudjuk jól, legalábbis én úgy tudom, hogy Kim Jong-ilnek is van órája, és ő is tudja, hogy 5 év az öt év, és öt év alatt sokszor rá lehet nyomni az atomgombra.